Daia, Profesor i Brat Emuteni. Zabaknu in profjenica. Allahov i roboj, koji ne strahuje Da spomenemo kada musliman prosi neku djevojku, nije dozvoljeno ako znaš da tvoj brat prosi tu djevojku, nije ti dozvoljeno da je prosiš. Svedok. Onega bi od govorio in u scenariju je stvari. In al-ardil jahad ya'udhi kadat Kada se čovjek i žena razvoje dakle, proklinja njenu, jel, optuživanje za zajednog, a nakon toga proklinjanje jedno drugo, a, rastavit će se i nikada se više ne mogu sastaviti. Dakle, nikada više ne mogu biti muž i žena jedno drugo. znači da čovjek i žena budu na istom stepenu ili da budu, da kle dakle, približno jedno drugome u kojim stvarima mi ćemo to išalav tjela spomenuti. Prva stvar, kada je u pitanju vjera, dakle, da budu kada je vjera u pitanju dakle, prilično na istom stepenu, je li tako? Tako da fađir, grešnik ili fasik ne može da bude na istom stepenu kao čedna i, i dobra mu'minka. Dakle, on joj nije dorastao da bi mogo ne oženio. Svatate. Dakle, i čovjek treba i tekako da uzme ovu stvar u obzir. Da fa'asik, grešnik, mubtedija nije na stepenu a, mu'minke koja se država Kitava i Suneta. Jel? Dakle, nije na njenom stepenu. I ovakav, dakle, brak, ovo treba da uzme čovjek u obzir da ne daje mu'minku čovjeku koji je fasik, jer tako. Druga stvar je da budu istok porijekla. Pa kažu neki učenjaci, nije dožvo... dakle, veliki broj učenjaka kaže nije dozvoljeno strancu da oženi Arabkinju. Ili neki Arab da oženi Arabkinju iz loze Allahovog poslanika sreme, zato što on nije na njenom stepenu i ona je jača i bolja od njega. Svatate. Međutim, nema sumnje da u našem vremenu svaki bošnjak ili turčin, mu'min, bolji je od svake Arakije koja se ne pridržava Kurana i Suneta. Svatate. Dakle, ovo spominje Ulema, da treba da budu dakle istok, istok stepena kada je u pitanju jel, njihovo porijeklo, da ona ne bude jača od, od od njega. Svatate. Jer bi to vodilo da se ona eventualno uzoholi i tako dalje i tako dalje. Također Ulema spominje slobodu. Slobodu. Pa nije mu'minki, dakle, slobodnoj, dozvoljeno da se uda za roba. Nije joj dozvoljeno da se uda za roba. Niti je slobodnom čoveku dozvoljeno da oženi robinju. Osim po jednim a to je šta? Da se boji zinaluka. Dakle, ovo je stvar koju treba uzeti u obzir. Sljedeća stvar jeste uh, sinaa, a to je, dakle, U smislu, kako bi se to moglo reći? Zanad, zanad. Pa kaže ulema čerka, odnosno čovjek hađam, onaj koji pravi hijamu, nije dorastao da oželi čerku trgovca, jer je ona na većem stepenu od njega. Dakle, čovjek koji pravi Hidžame, koji imaju to poslo i živio tog posla, Allaho poslani se srame kaže, kes bul hađami habid, A zarada ono koji pravi hijamu je habid je odvratna. Nije rekao haram, međutim, to je nešto nisko, posebno kada pomislimo kako se hijjama radila u tadašnje vrijeme. Radila se sa rogom. Pa on, dakle, izvlači krv nekom, pa eventualno nešto te krvi, dakle, dođe. Dakle, nije džave Allahov, pa se nama rekao, da je zarada hađama, dakle, niska. Pa nije dorastao hađam, onaj koji pravi hijjamu, jel? da oženi ženu, čiji je otac trgovac. Jer je trgovina jedna od naj, najlepših, kako se kaže to, zanata i biznisa, i u kojoj me najveći bereket Allah te dao, je li tako? Allah te trgovinu direktno spomenuo u Kur'anu. Hm? Strjeća stvar jeste uh, žena koja je, dakle, odrasla u bogatstvu žena koja je odrasla u bogatstvu da se uda za čoveka kojoj ništa od toga ne može pružiti svatate kaže šejhun islam dakle je ovo je stvar treba, koju treba uzeti u obzir kaže šejhun islam ibn Taymi je ta dakle ah, da budu na istom stepenu da, is, da budu na istoj deređi a, to nije šart za ispravnost braka nije šart dakle ako se sklopi brak bez toga, ali pod uslovom da čovjek ženi sve to prije sklapanja braka pojasni, pa joj kaže ja sam na tom i tom stepenu i u društvu i u šerijotskom znanju i dakle da joj se sve pojasni, pa ona ako pristane u redu. Međutim, ako se ona uda za njega, pa vidi da dakle on njoj uopštni, u nijednoj od ovih stvari nije dorastao, ima pravo da šta? Da se razvede od njega. Ima pravo da se razvede od njega. Kaže Ibnul Hazm al-Zahiri Rahimehullahu ta'ala Dakle, on se suprostavlja Ovom dijelu učenjaka Pa kaže El-Kefaa Dakle, nije propisana u šerijetu Nije propisana u šerijetu Zašto? Zato jer je Allah te ketara rekao Inne mel mu'minune ih U istini su vjernici braća U istini su vjernici braća Inne akremekum inda lahi Najbolji kod laha je onaj koji ga se najviše boji, pa spominje određene, dakle, slučajeve kad je Allaho poslije ženio, dakle, oslobođene robove sa ženama od Kurejšija, dakle, najboljeh porijekla, muslimankama Kurejšija, itd., itd. Međutim, kao što reče šehhu nislamim telje, dakle, ovo nije uslov za ispravnost braka, ako se brak sklopi, a nisu čovjek i žena na ispravnom na na, na na istom stepenu u ovim stvarima koje smo spomenuli. E nema sumnje da je brak ispravan, međutim ovu stvar e, treba ihte kako, je uzeti u obzir da ne bi je l kasnije došlo do, nek, do nekih problema, e, tako? Da se žena uzdigne je i da se uzoholi prema svom mužu zato što je on nije njoj a, dorastao. Uglavnom u svakom slučaju dakle ovom a, ovdje je Čovjek treba da se da gleda na bogobojaznost kao, smo, kao što smo to govorili. Dakle, kada ženi ženu, da je ne ženi niti radi metka, niti radi njenog porijekla, nego da je ženi radi njene vjere, radi njene bogobojaznosti, inšanog tela neće se kajati. Kao dokaz da je ovo propisano jeste ono što smo vam spomenuli. Kada su Muawija, radi Allahu anhu i Ebu Juhaim, došli da prosije Fatimu bintu Kajus pa ona rekla Allahom poslaniku Salame prosije me Muavija i Ebu Džuhaim za koga da se udam pa je on joj rekao što se tiče Muavije Muavije je siromašan, on je fakir on nema dakle prebivene pare ono se kaže a što se tiče Ebu Džuhaima on ne pušta motku iz ruke dakle ubi žene a jedno i drugo je svojstvo koje žene ne vole, tako? Pa je on joj rekao, ne, već, već se ti za se ti udaj za Usamu i Buzeida, jer je on inšala u na tvom stepenu. Ovi dvojica nisu na tvom stepenu. Ovaj jedan je siromašan, a ti si odrasla u izobilju. Ovaj drugi bije žene, a ti, dakle, nisi navikao na to. Nego se ti udaj za Usamu. Pa je Allah, u posljednju sve nam je naredio. A, dakle, u ovom hadisu kojeg prenose imam al-Buhari i imam muslim rahime huma Allahu ta'ala, Dakle, šta? Da se... Da se uda, dakle, za usamu, jel? Ni, nisu znali, jer ako bi znao, dakle, ako bi znao, jel, onda ne bi bilo dozvrljeno da čovjek prosi, jel, ženu, ako zna da je njegov brat prosio i očekuje odgovor, ne zna šta će biti, dakle, još situacija, dakle, još stvar nije riješena, jel? Svatate? Dakle, nisu znali i... Kada čovjek ne zna, nema sumnje da je, da je opravdan u ovom slučaju. Oni koji nisu prisutnovali, samo radi, jel, da spomenemo, kada musliman prosi neku djevojku, nije dozvoleno ako znaš da tvoj vrat prosio tu djevojku, nije ti dozvoljeno da je prosiš. Sve on ne dobije odgovor, jel, ili dok se ne rješi stvar. Svatate. Pa ako se odluči da, jel, ako odluči da je oženi, oženit će, ako ne od, ako odluči da je neoženi i pusti, onda je, tek, tek onda je dakle, tebi dozvolio jel, da prosiš istu tu muslimaku. Uglavnom, prenosi se od, od imama Ahmeda, dakle, jedan rivajet, da je on stava, da je kefa ašart za brak. Dakle, da je ustav za ispravnost braka, da čovjek i žena budu na istom stepenu. Međutim, rekli smo, jel, spomenuli smo to a, razilaženje, ukratko, barek Allahu Dakle, to je, dakle, što se tiče ove mesele. Ima li nešto nejasno ili neko pitanje vezano za ovu mesalu? Pa da pređemo na sljedeću stvar. A, A to su uh, Al-Muharramat fin nikah. Dakle, žene koje nije dozvoljeno oženiti. Je li tako? Postoje dvije vrste. Žena koje musliman ne smije oženiti. Na prvo mesto su one koje su zabranjene, dakle, vječito koje nikada čovjek ne može ženiti, a ima žena koje su zabranjene kako se kaže to? U određeno vrijeme. Jeste. Vremenski, dakle, određeno su zabranjene neke žene. Pa ćemo mi, inšalav, teraz pomenuti i, i prvu i drugu vrstu. Taj, što se tiče žena koje su vječito zabranjene, postoji ih četrnaest vrsta sedam vrsta žena su zabranjene zbog krvnog srodstva, a sedam su zabranjene zbog nekog razloga, zbog nekog širijtskog razloga. i sveto aah te bare katala spominje u dva ajata ten kihu nekeham i neojžete se ženiti onim žena na koje su ženili vaše očeve i takodale i tako <hums> dane. Na prvo mesto žene koje su zabranjene radi krvnog srodstva. Na prvo mjesto jesu majka i jeda. Majka i jeda, dakle inena. Kao što kaže Allah te barekata taala, hurrimat alekum ummahatukum, zabranju zabraju zabranju vam se vaše majke. Dakle majka zatim njena majka i sve tako dalje i sve sve tako dalje. Takođe majka od oca i sve njene majke. Dakle njena nena i tako i tako sve do kraja. Dakle sve su zabranjene. Svatate ovo. Svatate ovo je jednostavno. Kada kada lažete bare kada kaže majka, onda se misli na šta? Na majku i na njene roditele, na sve njene majke koje su bile prije nje. Njena dakle majka, pa njena nena, pa pranena i tako i tako dalje. Naam. Neko nešto. Hajde. Na drugo mesto jeste čerka. Zatim čerka od sina. Zatim čerka od čerke. Zatim čerka od čerke sina. Svatate? Sin ima čerku. Zatim ta njegova čerka ima čerku. Svatate ovo. Pra unuka u tom smislu. I tako dalje. Zato što kaže Allah, te bareke od barek, tada, u ebene tukum i vaše čerke, Dakle, i vaše čerke. Zabranjuje vam se sve vaše čerke. Dakle, sve one koje su se rodile, dakle, tvojim posredništom. Dakle, ti si rodio čerku i sina. Sva njihova djeca. I njihova djeca koja nakon toga dolaze. I tako dalje. Svatate ovo. Bare pelotik. Sila znaloza. Dakle, on, svakako je sila znaloza. Kada govorimo o roditeljima, da je šta? Jeste. A kada govorimo o djeci, onda je svakako sila znaloza. Dakle, tvoja djeca i njihova djeca i tako dalje, i tako dalje. Wa ahavatukum i vaše sestre. Dakle, zabranjeno je oženiti sestru, bez obzira na to da li ona bila rođena sestra. Što znači rođena sestra? Šakika. Šakika je, dakle, rođena sestra je ona koja ti je sestra i po otcu i po majci. Dakle, i otac i majka su vam isti, je li tako? Sestra, dakle, tvoja sestra i otac. Imate istu majku istog oca. Naam. Ne, ne, ne, ne. Da, sestre su, jeste, bare calofikum. Treća, treća vrsta, dakle, žena koje su, jel, zabranjene radi krvnog srodstva. Naravno, ovaj to spominjamo. Dakle, sestra, na prvo mesto... Sestra koja ti je po ocu i po majci, zatim sestra koja ti je samo po otcu. Dakle, imate istog otca, nemate istu majku. Tvoj babo ima tri, četiri žene, jel? I sa svakom ima čerke. Sve te čerke su šta? Tvoje sestre po otcu. A nisu šta? Nisu po majci, zato što su na majke različite. Ili sestra po majci. Imate istu majku, nemate istog otca. I također, dakle, i te sestre, zabranjeno, jel, oženiti. Zatim, u ebenatul i čerke od sestara, jel, i čerke od sestara, jeste, naravno. U to ulazi čerka od sestre, I čerka od njene čerke I tako dalje, i tako dalje Dakle, kako rečete ono malo prije Jeste, barek Allah Zato što kaže Allah te barek I čerke vaših sestara Nakon toga u ah! I čerke vaše braće I cijela ta jel, sila zna loza Čerke od brata I cijela ta sila zna loza Wa ammatukum wa halatukum I vaše oh, no. Ammat su sestre od oca A halat su sestre Je no. tako? Sestre od majke Dakle, tetke prevedeno Mi kažemo i za jedne i za druge Tetke, je li tako? Ha? Dakle, ammatukum wa halatukum Dakle, sestre vaših očeva I sestre vaših majke Taj Dakle, ovo su bile ove vrste koje su zabranjene krvnim srodstvom. <kuh> Zatim dolaze vrste žena koje su zabranjene radi nekog razloga. Na prvo mesto, žena koju si proklinjao. Dakle, sa kojom si se razišao, sa kojom si prekinuo brak radi proklinjanja. Mulaana. Jel' tako? Kada, se, kada čovjek optuži ženu za zinalu. Međutim, za to nema dokaze, onda oni izađu pred Kadiju, pa se zakunu, odnosno on se zakune da je ona to uradila i da je Allahovo prokrestvo na nju, a zatim se ona zakune da nije uradila i, jel, dakle, kada se <klinju> proklinju, dakle, ta žena mu postaje haram, vječito nikada je više ne može oženiti. Svatate? Ako se raziđu radi mula'ane, radi proklinjanja, nikada mu više, el nije, <coughs> dozvoljeno, jel nikada mu više nije dozvoljeno, oženiti tu ženu. Taj. Prenosi se, dakle, od dževđezanija, a on prenosi od Sehla ibn Sa'ada, radi Allah'a mu je rekao, sunnet je. Dakle kada kažemo sunnet u ovom dakle smislu praksa za vrijeme Allahovog poslanika sa selemejeb saeba je bilo kada se čovjek i žena razvoje, dakle proklinja njen je optuživanjem za zina a nakon toga proklinjanje jedno drugog a će se i nikada se više ne mogu sastaviti. Dakle nikada više ne mogu biti muš i žena jedno drugom, je tako? Taj. Također kaže la na alamu ehdan qala bi khilaf zalik niti ikoga znamo da se suprotavio ili da je ne, nešto suprotno rekao o ovome. Da je rekao ipak može. Svata ta barakallahu Nakon toga dolazi jedna skupina žena koja je šta koja je zabranjena dak je zabra zabranjeno sklapanje braka sa njom radi radi mlijeka. Barekallahu fikum. Radi mlijeka. Naam. Kaže Allah te bareke vetala: "Wa ummahatukum lati arda'nakum zabaniyu vam se vaše majke po mlijeku pa kažete, te barek tala wa akhawatukum minan minar rad'a minar rid'a i vaše sestre po mlijeku dakle kao što kaže Allaho se sve one koje se zabranjuju zbog neseba zbog krvnog srodstva zabranjuju se i zbog mlijeka dakle svaka žena koja je dojila istu ženu a kao ti istu majku kao ti zabranjuju se svatate reci Da? Naravno da nije. Ona ti je sestra. Jeste. Pa makar, pa makar i da je nije dojila. Ako je ona rodila, opet je nedozvoljeno. Dakle, jer desi se da žena rodi čerku, ali nikad je ne zadojila. Tako? A? Ona je, dakle, njena čerka. je postaje tvoja sestra. Svatate? Bare kalahu fiku. Taju. dreševa vrsta žena jesu one koje su Da, ona ti je kao sestra. Ona ti je kao sestra. Naravno, naravno ona, A isto kao ti je sestra. Isto kao ti je jel, prava sestra. Naravno, naravno, ali jeste i njegove ćerke, sve ono što je zabranjeno krvnim srodstvom zabranjeno isto i i mliekom dakle iste vrste u potpunosti nam onaj primir radi da onaj uvijek smo onaj od da kažem nemoguće da onaj onaj da znači da žena pravo ime خلاص ako ako Allah, ono, ono što je meni poznato je uh, Kada je jedan od ashaba oženio ženu Kada je oženio jednu ženu Ona je rekla Dakle Jedna treća žena starija je rekla Ja sam dojela i jednu i drugu Jedno i drugo odjete. Pa je upitao Allahovog poslanika Sad se što da radi Pa je on, on rekao Kad je rekla šta ćeš Dakle ako ona to kaže To je velika šubha, velika sumnja A, a čovjek šta? mora da otroni sumnju. Mora dakle da se da se kloni toga. Ako je ona rekla? A ona bolje, a ona bolje zna svatata. Dakle jer ti to nisi mogao da zapamtiš, ona to vidite kako mogla da zapamti. Pa se prihvata svedočenje onog čije jače svedočenje nema sumnje. Ako ona tebar, ako ona laže da bi samo napravila dakle da bi razvojila tog muškarca te žene, onda će dakle u svakom slučaju Allah te barekela sura i to je bez sumnje jedan od najvećih grijeha. Jedan od najvećih griha je, kao što kažu učenjaci, da žene namjerno zadojavaju djecu kako se kasnije ne bi mogli ženiti. Ali ne u smislu, nemojte pogrešiti da me shvatite, us, u onom pakosnom smislu, svatate Da bi pokidali, dakle, da bi napravili neku vezu sami, samo radi toga. Međutim, ako se to dešava kod muslimana, dakle, kod braće, kako bi njihove djece kasnije mogli da budu zajedno, da se rađuju poput brata i sestre, onda se to dozvaljava jer je u ovom, u ovom slučaju maslaha, korist. A u onom prvom slučaju je mepseda, shvataš, da bi, dakle, ima pakosnih žena koja želi, jel, da, da, da, da napravi smutnju, dakle, u porodici. Hm? Svatate, Pa to namerno radi kako, jel, ili ne samo u porodici, imamo toga. Dakle, namjerno to radi, samo da ne bi došlo do braka između, te djece. A u svakom slučaju ženi nije dozvoljeno da doji tu djecu bez dozvole njenog muža. Dakle, bez dozvole njenog muža, barek lafika. Koliko je dovoljno da imaju jednom? Jel jedno je samo jednom da zadoji pa da to bude Dakle, oko toga postoji razilaženje kao što vam je poznato, ali inša lautara ono što ja smatram ispravljeno jeste da žena zadoji najmanje tri puta dijete. Dakle, ne da ga zadoji, već da se dijete nahrani, da se najede u pravom smisku značenja. A ajma rivayeta kojim kaže kojim se prenosi delahovak postanika sa vremena no. uh kojim on kaže lame sa ulmasetain naj jedanput je l' tako ili dva puta da povučem reci dva puta naravno <tos> nam Dakle, ako je, e, samo malo, kada žena koja ima djecu, m, kada zadoji neko djete koje nije njeno djete, to djete, sva ta njena djeca, ako su ženska, su njemu zabranjena. Postaju mu sestre po mlijeku. Međutim, oni sa sestrama i sa braćom tog momka, tog dječaka, nemaju ništa. Jer između njih njima nikakve veze. Jedina veza ovdje je koja šta? da su podojili istu ženu. Svatate? To je jedina jedina vezma. Bar kalafikom. Sljedeća vrsta žena jesu one žene koje je, dakle sa kojima je otac sklopio brak. Dakle, sklopio, sklopio bračni ugovor. Svatate? Ili ili žena sa kojima je tvoj djed sklopi obračni ugovor. Dakle te žene se zabranjuju takođe radi ovog razloga i bez sumnje viječito. Sklapao, sklapao bez obzira da li, je, ovaj, da li mu je bila žena ili nije, odnosno da li mu je ovaj bila žena, pa je pustio ili mu je dakle u tom trenunku jer ako mu je tre, u tom trenutku žena svakako ne može ne može ženiti udatu ženu, tako? Jeste, barek Allah, fikum <clears throat> Ja? Kaže Allah, te barek te la Wala tenkihu ma nekeha a bauku Mi ženiti one žene koje su ženili Vaši očevi, dakle Otac i djed <clears throat> i tako dalje I tako dalje <clears throat> Također je Zabranjeno oženiti uh, Ženu Svojeg sina Ili one žene sa kojima se ženio Tvoj sinu Molim. Kako je ko pisao? Dobro je rekao, aj vrat. <laughs> da klanije dozvoljeno ženiti žene nam koja želi od tvoj sina. Je tako? Kao što kaže Allah te barektra, "Wa halailu ibnaikum i žena vaših sinova elladina min aslabikum." koji su dakle od vaše krvi, dakle ne posinak, kao što je to bilo, je l' dakle, ne posinak već već rođeni sin. Tako, barekallahu fikum. Sledeća grupa jesu jesu majke vaših majki nam, odnosno eh, majke vaših žena halalite. Wa ummahatul lisa'ikum, i majke vaših žena. Kako se kaže to na našem jeziku? Punica, je Punica ili punice? Dakle, njena majka I njena, ovaj nena I tako dalje I tako dalje Nam Jeste, barek, Allahovikum Zatim, čerke Vaših žena Odnosno, vaše pastorke Kada čovjek oželi ženu Koja sa sobom dovede čerku Kao što kaže Allah, te barek, vtala Vareba ibu kumulati fihu žurikum Min nisa i kumulati Da haltum bihin I I vaše pastorke, dakle pastorke, dakle čerke vaših žena, jel? koji su u vašim, u vašim kućama, pa su neki učenjaci ovo razumeli pa su rekli, ako žena ima čerku koja nije dakle, u mojoj kući, dozvoljeno mi je oženiti. Međutim, Allah Tebare Kvetala, dakle to je naravno pogrešno, Allah Tebare Kvetala kaže, zato što je to galib, zato što to u većini slučajeva, kada čovjek oženi neku ženu koja ima čjerku, ona je povede sa sobom u njegovu kuću, je li tako? Hm? Međutim, ako bi ona bila odrasla pa je nebi poveo, ona bi mu svakako bila zabranjena, ali pod kojim uslovom? Da sa njom ima odnos. Ako oženi ženu pa je pr pusti prije odnosa, dozvoljeno mu je... Da oženi njenu čerku nakon toga. Sva tata. Dakle, onu, kako se kaže, bivšu pastorku, jel? Međutim, ako je sa njom imao odnos, onda mu se zabranjuje, dakle, da sa njenim čerkama, iako bi došlo do raskira braka, ima bilo kakve, ilo, bilo kakve veze. Bare kalahu fikun. Nam. A, taj, jeste, sa kojima ste imali odnos. Bare kalahu fikun. Čerke vaši žena ili pastorke stavio u zagradi da ne bi ovaj nešto je Taj druga vrsta, malo prije smo rekli da su to žene koje su zabranjene. A, dakle zabrana ženjenja tih žena je dakle vremenski ograničena. Dakle ovu pr, ova prva vrsta koju smo do sad spomenuli bile su žene koje vječito zabranjeno oženiti, je tako? Međutim ova druga vrsta su žene koje su šta? Koje su <coughs> zabranjene, dakle jel za ova zabrana važi uh određeni jel vremenski period. Koje su privremeno zabranjene. Na prvo mjesto od žena koje su prvo zabranjene jeste sestra od tvoje žene. Dakle da spojiš dvije sestre, da oženiš dvije sestre u isto vrijeme, kao što kaže Alate Barek Vatala, i da spojite dvije sestre. Dakle, da spojite dvije sestre, da čovjek oženi dvije rođene sestre u isto vrijeme, dakle, nije dozvoljeno nam. Takođe je zabranjeno da čovjek oženi ženu i njenu tetku, ženu i njenu tetku, كاو شتو الله <سؤال> عليه وسلم لا تجمعوا بين المراه و ولا بين المراه وخالتها نيمو يتسفيات између жене и њене амме ولا بين المراه وخالتها اي نيمو يتسفيات између жене šta je hala Jeste. U sanđaku se koristi riječ hala. Jeste. Zabao se s primjećutim je... a, samputno. A amma neki to prevode kao amidžinicu. Međutim mi kažemo na u bosanskom jeziku amidžinica žena od amidže. Je tako? Jeste. O moj saha hala pare Allahu fikum tajkođe kaže Allahu postanim se vreme pojašnjavajući šta je mudrost u tome da čovek ne spoji ženu i njenu tetku dakle pod jednim istim čovekom je l da ispoji u braku dakle pojašnjava šta je mudrost toga pa kaže sallallahu alejhi ve selleme inakum iza fa'altum zalika qata'tum ako bi tako postupili Pokidali dali bi rodbinske veze Pokidali dali bi rodbinske veza i nema sumnje do tome kidanje rodničkih veza. Je Taj. ona ti je ahir. Ti ne možeš usjeni, čim se ovam prvom raskineš, ona može ti bude žena. Halas, dakle ovo je zabranjeno šta? Jeste samo da se želiš u tom trenutku dok si čimi ona preseli dakle, ova prva žena ili, šta ti ja znam, prekine se brak sa njom, dozvori da oženiš ovu drugu. Međutim, ne smiješ da ih imaš u isto, u isto vrijeme. Dakle, ona ti je žena koja ti je zabranjena, dakle, nije ti halal i strankinja koja svaka druga strankinja, nemaš sa njom ništa. Jel' tako? Međutim, to, nažalost, uh, Dakle, kod nas, dakle, kod našeg naroda, kažem, veliki problem zbog džahilijeta i okrećanja, dakle, leđa od čarijetskog znanja. Dakle, Allahomu stan, stano ima nekih musimeta i problema, da Allah, da samo Allah, tebara htira, zna kakvih problema imaju zbog, zbog svojeg džahla. La havole varakote ila bilah. Tajp. Sredeća vrsta, dakle, zabrane, jeste da čovjek spoji Više od četiri žene Da čovjek oženi više od četiri žene odjedan put Svatate Dakle dozvoljeno da oženi četiri žene odjedan put I ne smije više Od toga Kao što kaže Allah Tebareki wa ta'ala Fankihuma tabelekum Minan lisa i metna Vethulata I ženite one žene Koje su vam dozvoljene Koje su vam halal a, Dakle pod dvije Po tri Ili po četiri Pa je Allah te barek dela najveću granicu toga, a to je šta? Da čovjek smije ženiti četiri žene. E, također se prenosi za jednog od ashaba koji je primio Islam, a pod sobom je imao deset žena. Pa mu je Allah, poslanik sala Allaho, je naredio da izabere četiri, a ove ostale da pusti. Da izabere četiri, ove ostale da pusti. Taj barek Allah Taj. Stredjeća vrsta žena jesu one žene koje su zabranjene međutim radi nekog razloga koji može da se dakle otkloni ili koji se otklanja dakle radi neke prepreke koja se koja se može otkloniti kao na primjer da čovjek oženi ženu koja je u iddetu Dakle, nije čovjek u čovjeku haram da ženu koja je u idetu. I takav vrak je batin. Dakle, takav vrak se kida sve dok ne prođe njen, idet, pa da bi mogo da Dakle, takav vrak je neispraven. Svatate. Kaslije ćemo praviti, spomenuti ovaj, stvari koje su zabranjene u braku, tokom braka, međutim, ne kvare brak. Samo su zabranjene, tako? Međutim, ima stvari koje su zabranjene, međutim, kvare brak u potpunost svatata. Taj, kaž Allah te barekata ala, <coughs> "Va la ta'zimu ukta an kitabu ajala." E Ine moe uh, sklapati dakle bračni ugovor svedok ata yabluğa al-kitabu e svedok uh, period čekanja dakle nakon razvoda onog prvog braka ne prođe. Svatata dok joj idet ne prođe i nema sumnje da je mudrost toga, jel? da čovjek ako oženi ženu koja je u idetu, dakle da nije siguran da li je ta žena trudna ili nije, svatate, dakle oženi ženu koja je, dakle pusti čovjek ženu i ti ženiš da je oženiš i oženiš i u idetu, postoji velika dakle, mogućnost da je ta žena trudna, tako, dakle, postoji velika mogućnost da je ta žena trudna, Što vodi, do, što vodi do što vodi miješanja A, tečnosti i dakle prljanje jel uh kako se kaže to elensab dakle porek dakle miješanja porekla sva tata zbog toga je to zabranjeno bezimalo sumnje sreća stvar jesu žene zinalučarke ako je njihov zinalog dakle poznat nije mu'minu dozvoljeno da oženi zinalu čarku. Dakle, to je haram. Osim pod uslovom šta? Da je ona učinila teubu i da se pokajala i popravila. Da se pokajala i da se popravila onda, naravno, u tom smisku, jel? Kao što kaže Allah Tebare Kvetela Evo mušnik, a zinalu čarku neće oženiti osim Zinalučar koji je, poput nje, ili mušnik, jer mušnik je svakako uh, neđis, prljaština, briga njega za to, ili tako? Ali opet je, jako je hladnjan, Zinalučar koji ne bi joj dozvoljeno? Ne bi joj bilo dozvoljeno, ali, ali Allah, Allah te barek tala pojašnjava da takvu ženu nećeo si mušnik, jer je mušnik svakako habir, svakako, mušnik je svakako uh, pogan, jer tako? Pa to njemu i ne gleda veliki uglog, je, Kao to poznato kod Vlaha, je, tako? <gled> briga je njega. Subhanom. Kako? Maja. <gled> Allahum stan. Allahum stan. Poznata priča. Kad je čovjek došao nekom Vlahu, rekom žena ti sa, kaže, sa komšijom tamo negdje u kukuruzu. Kad kaže ona prozor, kaže, ma baš mi briga, nije to moj kukuruza. Hvala, hvala, hvala. La haula wa la kuvvete illa billah Wa hurrime dhalike alel mu'minin To je haram mu'minima Dakle, Allah te barek i tala upozorava Dakle, na kraju ajta pa kaže Wa hurrime dhalike alel mu'minin To je mu'minima haram Dakle, haramu je doženi zinalog čarku Međutim, mi kažemo zinaluk koji svaki drugi veliki grije Kada se čovjek pokaje I popravi Dakle, ne samo pokaje da Čovjek kaže, ja se kajem i opet I sve tako nego kad se pokaje i kad se popravi, isto kao kjafir kojeg, kojeg muslimani zarobaju u borbi i on kaže svedočim da nema Boga osim Allaha te barek i tala, ta dakle neće se ubiti, kao što je Allah posl. ins. ukorio a, Usamu ibn Zejda, kada je ubio onog čovjeka koji je rekao, koji je posvedočio da nema Boga osim Allaha, ali pored toga ga je dakle, Usama i Zejd saseko sabljom. Pa je Allaho posljednje se, za, se naljutio i nije prestao ponavljati zar si ubio čovjeka. A rekao je ilah, ilah. kako si mogo to da uradiš? I kaže otišao je Allahu posljednje se naljutio ponavljajući kaže te riječi. Kaže usama, kaže pa sam poželio da sam tog dana primio islam. Daže da sam totalni džahil bio. Kako mi je bilo teško. Kako je Allaho posljednje se naljutio zbog toga. Dakle, kada pusti zarobe zarobet takvog čovjeka neću oni njemu odmah Evo ti puška u ruke, ajde li se voliš s nama. Ne, pokre još se muslimanci u redu, ali dođi vamo da te, da te testiramo, da vidimo. Svatate. Da te testiramo. Ali je radijalahanhu, kada je napao Haridžije, kada je napao, dakle, dakle, Ali je radijalahanhu im je ponudio, ponudio im je, da se vrate u džemar, pa je Abdullah i Abbas otišao, pa je razgovarao sa njima, pa je uspeo sa sobom, Jednu trećinu da da vrati. Pa su oni došli, jel, pa su se oni, kaže, pri, pridružili Ali radijalahanju. Međutim, Ali je radijalahanju ih nije uzeo u svoju vojsku, već je poslao nazad. Rekao je u redu, pokajali, pokajali se se, međutim, ne možete se boriti sa mnom. Jer ko mi garantuje da ne pravite neku spletku? Da me napadnete sleđa pa je mi rekao, pratili ste se, alhamdulillah, međutim, ne možete se boriti u našim redovima, već idite svojim kućama. Pa je rekao, Ali ajradallahu ja, anhum borićemo se protiv njih. Nas neće poginuti 10 a njih neće ostati 10 torica. Pa je Ali ajradallahu ja, anhum dakle rasturuje u komad. La hawla wala kuvvata ila billah. Naam. Ona će se išibat, ali ona i dalje je zinalučava, ona je dobila taj epitet. Dakle, ona je dobila njenu kaznu. Kada je u pitanju, dakle, dakle dvije mudrosti, jedno da drugi vjernici, dakle, jel, vide je to poniženje. Možda to običevanje neće zavoliti. Možda je čovjek fasovo pije toga milijon puta veće batine. Tako da mu to dođe ko... Jel tako? Međutim, onda šta? Onda da se upozore drugi muslimani koji će gledati, pa će reći ja rabbil alamin. Molimlah da me sačujem od ovog poniženja. Svatate? To me je velika pouka, ha? Međutim, dakle to je zina. Ako se dakle žena koja počini zina luk, izbičuje? Dakle ona je zinalučarka, nema legitimno ko se ta žena pokaje i popravi. Svatate? Bilo je slučajeva. Bilo je slučajeva da se žena dakle pokaje Allahu tebareke tala i da se vrati Allahu je vjeri la havla vela kuvata ila billah dakle auto da i Upi, da pripada zvuk iznjaali i upitali su upitali su imama Ahmeda ko je bolji Muavija o kome se toliko priča ili Omer ibn Abdulaziz Omer ibn Abdulaziz je bio jedan... Ubrajio ga u Hulefa i Rašidin, u halife. Jedan od najboljih halifa, koji je bio nakon četvorice pravednih halifa. Međutim, Muaviju ne u to u to. Svatate. Pa su pitali imam Ahmed da ko je bolji, Muavija ili Omer ibn Abdulaziz, pa je rekao, prašina, dakle, koja je pala na Muaviju, u džihadu, na Allahovom putu, zajedno sa Allahovim postanikom, je bolja nego nego Omer i Magdalaziz. Samo prašina Moavije je bolja nego Omer i Magdalaziz. Druga Allahovog postanika, subhanallah, nema sumnje, dakle, Moavije radijalohanhu je bolji od svih, dakle, muslimana koji su došli nakon njega. Svatate. Nema pravo niko da kaže, onaj koji pružno govori o Moaviji je ili je muptedije ili je kafir. Ili je neznalica, ili je neznalica. Pa, Allahom ustano. Dakle, to nije stav ehli sunete veđemata. Ehli sunete veđemata, dakle, kada su pitanju uh, neke od sukoba među muslimana, ovaj, ne ulaze i ne, ne petleju se u to, osim kao muslihuni. Dakle, to treba da važi za muslihuna u naše vrijeme. Čovjek koji miri ljude. Dakle, da se ne miješaš između dva brata, osim, dakle, u samom početku, osim kao uh, muslih, onaj, kako se kaže to, pomirivač, jel? Da se tako miješaš među braćom, kada se onda dođeš u prvo, dakle, prva stvar koja ti je šta a, nijet, jeste da ih izmiriš, da kažeš, ma nema veze, koja od vas, već se krip, vi ste braći tako dalje, da se oni pomire, da zaborave ono što je bilo. Pa tek onda, da kažeš, ajde, vidimo, e sad, da izgledimo situaciju na najljepši način, pa da svako svako me vrati pravo kojemu pripada. A da se musliman, da odma stane na, neč na nečiju stranu, tako da odma se uhvati za partiju toga i toga, Onda ti nisi pomirivač, ti si stao na, na stranu ovoki, nećeš, nećeš ih pomiriti. Zbog toga su naj, najboliji Ashabi bili koji su između Moavije i Jalije, dakle, koji nisu htjeli sablju, Subhanala. Nisu htjeli sablju. Svatate? Svatate? Taj. dakle pitanje alikom, da li je dozvoljeno da se oženi rodica zabranjeno je dakle zabranjeno su samo one žene koje smo spomenuli ovdje sve druge žene se odozvoljavaju bez obzira da li ona bila rodica ili ne bila rodica dozvoljene su. Dakle, zabranjene su samo ove ovdje koje smo mi spomenuli. Sve ostale se dozvoljavaju. Sve ostale su halak. Naravno, Habibi. Naravno. Nadalje da ne pričamo. Dakle, u to nema nimalo somnjeni. Šalahu te Dakle, nema razilaženja među učenjacima da je čerka od Amidže dozvoljena za oženit. Ili čerka od, od, od Tetke ili od Ajdže. To nema nimalo sudnje. Dakle, niko od islamskih učenjaka u istoriji islama nikada nije rekao da je to zabranjeno. Jer tako? Nikada to niko ni od učenjaka rekao. To što smo mi uzeli, taj adet od, od, od, od vlaha, dakle, to je sad drugi problem. Da li će sad čovjek oženiti ili neće, radi kidanja rodbinskih veza ili zbog toga što je džehel proširen, pa da on još više na taj način ne, raz, ne razbukta fitnu i probleme, to je druga stvar. Naravno, musliman treba da bude pametan i, i, i mudar. Dakle, ovdje dakle, koristi Islam. Jel' tako? Međutim, da mu iko to zavrani i da kaže to ti je haram ili da svoje ispri, neprijateljstvo iskaže, iskaže a, prema tom čovjeku radi te stvari, takav čovjek je ili džah, ili, ili fasik, ili novotar, ili Allah ne bude znao, možda i kafir. Non. Ne znam da je to Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ali znam za Omera radijallahu anhu da je jedan plemen koji su se samo uzimali unutar dakle svoje plemena, pa su se vremenom smanjili. Krpili me dakle ostavila dakle dakle tečnost, telesna jel i tako da su bili mali sitni. Pa im je rekao Omer radijallahu anhu: "Miješajte se te se sa drugim plemenima Sufanova. Miješajte se sa drugim plemenima. plemenima. Svataš Udadeš, na primjer, čerku ili oženiš sina za neko pleme koji su poznati da su visoki, da su jaki i to ide da le, dakle, na takav način, svatate. A tako bare kalahu fikum. A poznate dakle, da ima naroda koji su sićušni, niski i i tako itd. A ima naroda koji su dakle gorostasi, ko planina ljudi. I dakle, nema sunja da muslimani treba uh, uđa al bena komun škubeba kabilala litarefu močini smo vesel plemenima i i društvima kako bi se jel upoznavali Dakle, ne svatate to alhamdulillah rabbi <tipati> l'alamin ana hawana ila bila sreća grupa žena koju je allah te barek tala zabranio da čovjek oženi dakle privremeno jeste <tipati> molim, sa preprekama koje se mogu otkloniti. Kada čovjek svoju ženu pusti tri puta, dakle, sljedeća grupa je, žena koju je čovjek pustio tri puta, ne može je više oženiti, sve dok se ona ne uda za drugog čovjeka. Šta kažemo da se uda? Da se uda sa ispravnim brakom. Ne da se uda sa nijetom, da bi ovom prvom drugom bila dozvoljena. Jer šta kaže Allaho, postavit se za me za takvog čovjeka? Hue, mihnu, teisin, A, Subhanallah, zabavljizam. On je poput, dakle, iznajemjenog jarca. Dakle, je poput izna, iznajemjenog jarca, jel koji <coughs> nam. jeste tebareka, lahu Fiku. Dakle, nema sumnije da to <coughs> zabranjeno. Taj. Dakle, Allah tebareka tada kaže et talakum ratan. Talak je, talak se možete, dakle, razred braka, razvr, talak, može se desiti dva puta. Ako se treći put desi, šta kaže Allah, Tebarek ve Teala? <coughs> dakle, međutim ako on, fe intalakaha, međutim ako je on nakon dva puta i treći put pusti, fe la lehu, min ba'du, hatta tenkiha, zevđen ga i Ona mu, dakle, nakon toga nije više halal, sve dok se ne uda za drugog čoveka, pa je on nakon toga pusti. Pa je on nakon toga pusti. Dakle, poznati, jel, Rivajet, kada je žena došla Allahovom postaniku, salallahu alihi vseleme, pa je počela sajem njim, dakle, da priča o svome mužu za kojeg se udala, na jedan čudestan način, jel? Mi bih požda to rekli na jedan vulgaran način. A, dakle, da ne idem u detalje, šta je rekla o svome mužu, jel? A pred vratima Allahovog postanika su bili Harit ibn Said i Abu Bekr. je rekla o Pa kada su čuli šta ona, šta ona govori Allahovom poslaniku, šta ga pita i šta mu priča o svome mužu, dakle, u kakve detalje ona ide i šta spominje, rekao je Hali, ti je u Bekru, Subhanallah, čuješ li ti što ovog što priča? I muškarce stije da postavi Allahovom poslaniku takve pitanja, ona mu postavi pitanje, Subhanallah. Pa kažu, čuješ ti ovo što priča, Subhanallah? Dakle, ali to je ona uradila šta samo? kao što je, dakle, nakon toga je njen muž došao pa je rekao, Wallahi Ya Rasulullah inneha keteber tako mi je Allaha laže Kaže, laže Allaha poslanit nego ona želi da se vrati onom prvom dakle, želi da se vrati onom prvom pa me obtuže, jel, da sam jaš, dakle, ja znam nesposoban i tako dalje, i tako dalje kako? <laughs> dakle, pokazala je ovako dakle glavom u stanu. Ja. Ili tako? Pa je on rekao, Allahi, ja, Rasulullah, Inaha, tako mi je Allah, Allaho A za sobom je, dakle, povio, dakle, broj, veliki broj njegove djece, koja su izgledali isto oko ovom, subhanallah. Ja. Dakle, ko do je za sto njegove djece. Subhanallah. Pa je rekao, postanik poslani, su sve njegove njoj, želiš da se vratiš ovom prvom? Ne. Ne. Dok, dakle, ne vazvoj, jel dok, oku surija na drugo ili kako se kako je veće laho poslanik sallallahu alaihi ve sellem au okay, ke ok makale sallallahu alaihi ve sellem nعم takođe je zabranjeno ženiti ženu koja je muhrima dakle koja je pod ihramom dakle koja je kad kažemo žena koja je pod ihramom šta znači to ne žena koja je obukla ihram već žena koja je el zanijetila hadž koja je dakle Na hađu tako? Nije dozvoljeno sve dok šta? Sve dok ne završi, dakle je hađ, Sve dok ne postane opet A, hala, jel? Također nije dozvoljeno, jel? Da čovjek sklapa bračni ugovor bez obzira da li će joj ili ne. Kao što kaže Allahov poslanik salallahu alaihi veselame وَلَا يَنْكِهُ الْمُحْرِمْ وَلَا يَنْكَهُ ولا ينكح ولا Nije dozvoljeno da kle da se ženi, niti mu je dozvoljeno da ženi nekoga. Je tako? Na primjer, čovjek je muhrim. Nijemu dozvoljeno da dakle, za to vrijeme da ožani nikoga, niti mu je dozvoljeno da se on lično ženi. Je tako? Niti je dozvoljeno šta? da prosi djevojku. Da dakle, čovjek se nađe u meki za vrijeme uh, hađskih obreda, jel? Ili dok je naumri, jel tako? A pod ih je nijemo dozvoljeno, dakle, da u tom slučaju prosi ženu ili da se oženi njom sve dok šta, sve dok, dakle, ne izlađe, jel? Iz obreda, jel tako? Baraka lahom iku. dakle, sljedeća skupina, dakle, sljedeća stvar jeste da nije dozvoljeno ženi muslimanki da se uda za kafira, kao kaže Allah te barek vatala, velat unkihul mušnikine hata jukminu, i nemojte vaše žene, dakle, muslimanke, nemojte ih ženiti mušnicima sve dok islam ne prihvate, sve dok ne postanu vjernici. Također nije dozvoljeno muslimanu da oženi kjafirku, kao što kaže Allah te barek vatala, velat unkihul mušnikati hata jukmin, i nemojte želiti mušnikinje sve dok vjernice ne postanu, jel? Tajda. Dozvoljeno je da čovjek oženi slobodnu ehlul kitabiku, dakle židovkinju ili hrišćanku, ali pod uslovom da je slobodna, da nije robinja, da nije, dakle, zarobljena od strane muslimana, jer kao što znate, dakle, govorili smo o tome ranije, da čovjeku nije dozvoljeno doženi, jel, a robinju osim u slučaju, dakle, da, šta, da se boji, da se boji zinalu, kabare, kallahu, Kaže Allah te barek vatala u al muhsinatu mine ledine utul kitabe min kablikum i čestite čedne žene ehlur kitabija, dakle onih koji je datak knjiga prije vas, je li tako? Dakle čak i u ustav da bi čovjek oženio uh, židovkinju ili hrišćan ko jeste šta? Da ona bude čestita žena, da bude poštena, da ne bude zinalučarka. Tako. <laughs> <laughs> Nema sumnja, Nema sumnja, ali opet ima glupana koji opet igraju dakle na tu kako se kaže? Kako? Kartu, kartu, jesli gore. Dakle, posto stiže, posto stiže na tu, tvoju, jer deca koja se rođe, ona su rob, oni oni su robovi. A posebno ako je tuđa robija. Jer ta djeca koja se rode, prip ne pripadaju tebi, nego, prip nego pripadaju vlasniku te robinje. I oni su robovi. I on ih proda. Proda tvoju djecu. Sva tate. Neki su to radili namjerno. Neki su to namjerno radili kako bi, jel, kako bi zaraživali na taj način. Sva tate. Allahom ustane. Taj. <tih> Dakle, mimo ovaj, židova i hrišćana nema razilaženja među uh, muslimanima, da mus, da, da, da, dakle, da muslimanu nije dozveno doženi keafir, koji tako, barek Allah u fiku. skupina, da završimo, dakle, imamo još dvije, inšalav, vrste, tri koje ćemo spomenuti na brzinu, inšalav, tala, ako ne bi duljili, jel? Sljedeća skupina žena, odnosno vrsta braka, jel, koja je... Uh, zabranjeno dakle ograničeno vrijeme je određeno vrijeme jeste da čovjek ili halalite koje je zabranjeno radi nekog razloga čim se taj razlog odkloni dozvoljava se brak dakle ono vremenski smo spomenuli malo prije al tako taj a to je da musliman kao što reklo smo da muslimanu nije dozvoljeno da robinju muslimana nam zato što je, što to vodi šta u njegove djece. Jer to, dakle, vodi u ropstvo njegove djece. Dakle, robinja, kada rodi djecu onda su oni robovi i pripadaju kome? Vlasniku, jel? Vlasniku te robinje. Dakle, niko, mislim da niko ne bi ovaj želio da doživi tako nešto. Taj, dakle, dozvoljeno mu je samo pojedinim ustavena što, a šta? Da se, jel, da se boji, da ne upadne u zinaluk. Jer je zinaluk daleko gori, gora, dakle, stvar, Za čovjeka negova ovaj druga stvar. Svatate. Jer čovjek biti muslimani, biće Allahu t'baraka tana pokorni, može im se jednog dana Allah smiluje, pa budu slobodni i tako dalje i tako dalje. Svatate. Jer vidimo u drugim propisima da istan postiče na oslobađanje robova, je tako? Kada napraviš neki prestup, oslobodi slava. I tako dalje i tako dalje. Robamu roba muslimana, roba muslimana bezima lo somne. A taj je sa su muslimani. Njen vlasnik, vlasnik te robi nije musliman. Ta robi nije muslimanka. Otac je musliman i ta djeca su muslimani. Dakle, možda im se jednog dana... Nema sumnje da je ta stvar velika, ali je daleko manja od zinaluka. Zinaluka je, dakle, jedna katastrofa. Samo što je, dakle, u mozgovima ljudi jel, koji su izgradili sebi neke svoje, jel, neki svoj svijet, dakle, izgradio čovjek sebi u, u glavi. Kada mu govoriš o kufrovima, o grijesima, sve je to, dakle, sitica. A kada mu govoriš o šarijetskim propisima, da je dozvoljeno, dakle, oženiti amiđinu čerku ili tetkinu čerku, onda je to za njega musivet? Subhanallah. A kada mu kažeš taj ta i ta počinjena zinalog, a šta ćeš, o mladina, Ovo, ono, mlad, lut. I ti si isto lut, ali nisi više mlad. La haulevela, kuhetaila bin. Hasbunallahu wa niman vakil. Nam. Tajb. Sljedeća vrsta, sljedeća stvar jeste da žena, odnosno da rob oženi ženu koja je njegova vlasnica, je tako? I ova vrsta je zabranjena bil i džma po koncenzusu svih učenjaka. Da rob, dakle ne može da oženi svoju gospodaricu, jel svoju ženu koja je njegova vlasnica, je tako? Da ne može da je oženi. Zašto? Zato što se podudaraju dvije stvari. Da je on njen rob sa jedne strane, a sa druge strane šta? Da je on njen muž, dakle čovjek koji će onoj njoj da, da, da dakle da vodi brigu kao što to muž vodi brigu o svoje ženi. Dakle da je obezbedi stan, da joj obezbedi hrano, da joj obezbedi e, odjeću i tako dalje, tako dalje, da bude njen zaštitnik, da bude... A on je rob u stvari. On je u stvari nikoj ništa. Svatate. Ali dozvolje naravno kada, kada se on oslobodi ili da ga ona oslobodi da da... Molim? To, dakle, u svakom slučaju, njen, njen staratelj je taj koji odlučuje hoće se ona udati ili se neće udati. Kada on kaže ne može, ne može i halast. Kada on joj kaže može, onda ona kaže hoće ili neće. Svatate? To smo, dakle, spominjali. Taj. Također, neki učenjaci zabranju, dakle, da čovjek oženi svoju ličnu robinju Jer je ugovor o ropstvu, dakle, o vlastništvu, jači od bračnog ugovora. Dakle, mora prvi ovaj ugovor da poništi kako bi mogo da, upadne, da, dakle, da, da stupi ovaj drugi ugovor, a to je bračni ugovor. Jer je ovaj prvi jači, a ne može, dakle, da ima i jedan i drugi ugovor taib. Dakle, ne može ugovor koji je jači da se spoji sa ugovorom koji je slabši od njega. Svatate, barek Allahu, fikum. Taib. Jeste. Taip, ima liš nešto, ništa ne htira da nismo ovdje ispominuli. Nije mirke, nije mirke, nije nije Ona ima pravo, ona je sad slobodna žena. Dakle, to je sablja sa dvije oštrice. Jel' tako? Jer čez so da od izvesti, dakle, čovjek ima robinju koja je, dakle, izuzetno lijepa. I on želi da je oženi da mu bude žena. Iako je njemu dozvanio da ima odnos sa njom, slatate, mimo, dakle, braka, jer ona njegovo vlastništvo, je tako? Međutim, on hoće da mu bude žena i oslobodi je, i ona postane slobodna žena i kaže mu, ma' selamu. Laha u nekuću, Laha u طيب بني ملاحظات في زمن الرمق للجهه ده فاض بعدني وهيه يجو بلتي دول لو كانوا لكن සා